הלוך חלב תקפיחני וחג גבינה תקפיאני. עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחחני. חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. ואלה צפנת ולבביך ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי ושמרתני ומעווני לא תנתקני. אם רשעתי, עללי לי, וצדקתי, לא אשא ראשי, שבע קלון וראה עוניי. ויגאה כשחל תצודני, ותשוב תתפלע בי. תחדש עדיך נגדי, ותרב כעסך עמדי, חליפות וצבע עמי.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 ‫של מוות ולא סדרים, ‫ותופע כמו אופל.